Кажуть, що хірурга досить довго не допускали до неї, поки він не розізлився, і на одну із презентацій, де була вся елітна тусовка, приніс валізку, нашпіговану хірургічними інструментами, розкрив її просто на столі з їдзенням, одягнув рукавички і запросив до операційної, всіх бажаючих, за безплатно. Поки секюріті гадали, чи розцінювати це як теракт, а скальпель, як зброю, він зняв рукавички і заявив, що вони втратили чудову нагоду, бо прийде час, коли до нього будуть шукуватися черги. І всі тут присутні, перш ніж потрапити до нього в операційну, змушені будуть добряче повертати свої кишені. Майбутньому тестю це сподобалося, і він дам добро на весілля. Відтак його кар'єрі ніщо не заважало. Він поїздив світом, побачив як там оперують, повчився, понавозив сюди морської апаратури, відкрив у співавторсті родаками приватне відділення, заснував фонд Віра, одне слово, гроші довкола нього закрутилися чималі. Але, як кажуть ті, хто стоять до нього у черзі і відраховують він того вартий. Ось так, чоловіче, що скажеш? У кожного є своя слабина. Що? Я впевнений у тому, що мені розповіла мама на сто відсотків. Правда. Вона як дощ. Інколи дрібно січе, бридка, дошкульна правда. Залазить за комір, в очі, і не сховатися від неї під парасолею. Інколи. Рвучко... Періщить по обличчю, видирає парасолю з рук, і потрібно добре позачиняти вікна й двері, аби вона не прорвалася досередини. А буває, правда, тепла й смішна, коли з краплинами води бавиться сонце і не може ними натішитися, і ти не знаєш, що робити із зайвою парасолею. Таку правду називають сліпою, хоча, так здається, називають лише дощ сліпий значить незрячий, а незрячого може скривити кожний брехун, тому, напевне, теплих і смішних прав так мало. Андрій дивився у вікно на марудний вересень і рахував поверхи, з якого треба стрибнути вниз, щоб стовідсотково розбитися, щоб без жодного шансу для завзятих реаніматологів «А вересень? Дощив містом без передиху, стовідсотково правдивий. Ось вам земля в калюжах, ось небо в хмарах, все чесно. Я ще не зовсім осінь, але вже зовсім не літо. Сприймайте мене таким, який я є, або ховайтеся під парасолями, мені байдуже. Я не відщую нічого доброго, та хіба можна приховувати правду?» Так чи так все зів'яне, засохне, відімре. Місяць вересень, стовідсоткова безнадія. Біля під'їзду на Андрія чекали. Він подумав-подумав і вирішив не оминати свого призначення. Добрий день. Віконечка Форда С'ярра 89 дев'ятого року випуском м'яко від'їхала вниз. «Сідай!» «Бо змокнеш, а потім захворію і вмру, тоді я ще постою». Той, що сидів у машині, не зрозумів його гумору. Він не був паном Ігорем Дудієм. Пан Ігор Дудій ніколи не опуститься до переговорів з якимось бомжем. Він відрядить на переговори свою домогосподарку, або, як цього разу, свого шофера. «Добре?» як є кого посилати замість себе. Гірше, коли навіть себе нема куди по-людськи послати. Ось і вилазиш під дощ, забувши солі, якої нема. Я хотів сказати, мені і тут добре. Але ж злива. Антоне Федоровичу, ви щось хотіли? Бо я справді зараз змокну. Злива була така, що він змок одразу, як вийшов із під'їзду. Але хто б на це... Зважав. Хм. Ігор Васильович просив передати. Сивий, статечний дядько, зі старанними руками шофера, зі стажем.